Deus amou Bueno, Xulio, vámonos ir á capital da Ribeira Sacra, que hoxe é un pouquiño antes, e eh, vamos a falar con o noso correspondente que temos claro, ali. Claro, e apartado de que enxe preguntou, veña. que o leva tamén, claro. eh, porque eu xa estou desexando que nos diga algunha cousinha. Veña, moi boas tardes, José Manuel. Hola, boas tardes. Boa tarde. <coughs> Como... Como é Bueno, e eh, mm. que que... Eh, Eh, non hai choiva, non. Felicitacións polo polo traballo ese que ah, sí. en Galicia Confidencial foi moi premiado, ademais esa viñeta sí. que, que? que unha viñeta que dedicastes ao tal Cousil. <risa> ah, si, <sí>, homes. <risa> Agradecercho moitísimo, de verdade Que menos, que menos, Se publiquei naí na Seguro que chegou a moita xente Si, sí, si, sí, si, sí, ah. bin, bin Bueno, que, que tens moitas cousas máis O día da banda deseñada, por exemplo, que, que publicaste tamén sí. eu, eu, de, de verdade, que sigo te admirando cada vez máis Si, sí, ó, oh, falta, falta tempo máis ideas e cousas para facer mm. Pero eh, falta tiempo, De verdad de que sí que te que... Falta tiempo, falta tiempo, A ver, también actualmente pendiente <ríe> pendente hacer una escolma mm, de, uh -huh. de debuchos, eh pues algún libriño, pero bien. a ver, a ver si no saco tiempo para pa ir escolendo e eh, encargar a maquetación e tal, a ver, a ver. Pues a ver, a ver, a, la, a ver que cheiro Entonces recibiste la revista Luanova también pois pues mira que coincidencia que teño un aviso de correos ah na ah. caixa de correo vale. eh e é eso sí, vale, sí, sí, sí, que bueno. devero pasar por aquí non estaba na casa ah claro eh, teño que ir agora a buscar a correos bueno pois bueno, es... a asociación Rosalía de Castro pues eso que nos no seguramente que a revista como sabedes que colabora aí y... Sí, cada ano con, ben, con pues, un apartadinho pues, sí, sí, máis felicitacións eu estuve mirando, hai cousas máis guapas que pos moi ben, moi ben de verdade que bueno, sí bueno. <ríe> pedíronme vale. que fixera algo relacionado coas co radios en Cataluña porto que fan, fanse 40 anos da, da, da asociación de, de, de, de Santa Coloma de Gramanet E entón eu, eu lembro-me de que ti participaxe nunha emisión eh, eh, radiofónica en Santa Coloma tamén, non? Sí Xora, me fixai moito o tempo disso Sí, home Te acordas cando o teu irmão nos, nos pedía cacaulato ou cura sang senón non lia? Sí, é Bueno, nada, pois pues xa falaremos. Xa uh, se cotizaba. Si, xa. Xa falaremos noutro en momento, entonces eh, eh, que, que, que teñes un poquiño libre para xa te chamaréi e eh, eh, intercambiaremos opinións para ver que que, que, que cousa podemos escribir, vale. Vale. Cando que ides, cando que idas. Vale, moi sí. ben. Bueno, empezamos logo. Claro eh, que si. Sí. esperar. Vale, vale, por veña, van, vale. cuando te... te parece veña, empezamos. Poisimos pues cos gústame desgústame. Muy ben. Pois pues a ver, gústame. Por exemplo, a recuperación de frecuencias de da Renfe. Sabedes que bueno, aquí no país eh, todo que o o servizo de mobilidade eh, ferroviaria está bastante mal, sobre sí. todo no, no interior. Eh, levamos mm, tempo Re, reivindicando a recuperación del tren hotel, del tren hotel, del tren nocturno, que mm. tanto servicio hacía para para aquí, para Galicia, sobre todo para el interior. Ese tren que, que bueno, que, que te llevaba a Cataluña, mm. eh, pasaba esa noche en él, sí. había que podía ir durmiendo, o en coche cama, o en... Bueno, En, en primeira ou no que fora, pero eh, era moi útil para xente maior, para toda en xerano, pero para maior en especial, porque era moi práctico, como que en di, de, de porta a porta, de Cataluña, aquí a Galiza, teu, o teu, a tua vila, a tua cidade, mm -hmm. e eh, eh, aparte eso, que xe ocupaba a noite, como que en di, parece que non perderas tempo, non? Si. Sí. É moi cómodo, eco con a pandemia, pois, pues, quitouse. Sí, sí. Agora estás loitando, sobre todo Benegai e Madrid, a ah, con Néstor Rego, o, o deputado que ten, uh -huh. eh, pois está pelexando para que Renfe, a ver se, se dunha, vez, dunha vez consigue recuperar ese servicio, xa o sea, que se está pelexando para recuperar ese servicio, que, como vos digo, eh, é moi bon, uh -huh. e eh, eh, por morda a pandemia, pois quitaron, ¿no? uh -huh. e agora parece que non se quede recuperar, estás aí, pois, presionando. Muy ben. Eso bien. está pendente, pero... A boa noticia, por eso digo Gústame é que na Franxa Atlántica tres anos despois eh, parte das, das frecuencias que se suprimiron pola pandemia uh -huh. quedaron recuperadas Muy A partir do 28 deste mes por exemplo, eh, poránse en marcha sete servizos máis que reforzarán a conexión Santiago Vila García eh, con prolongación a Vigo uh -huh. O sea que sete servizos máis o día eh, vai se notar moito eh, forma parte un pouco desa recuperación de servizos que se perderon co a pandemia, Hombre. pero como digo, la franxa láltica, a máis pobada de Galicia, a que máis eh, circulación de xente ten, etcétera, pero outras como esa, por eso lembro a, eh, a de, lembro de lembro dende aquí para que nos escoite, okay. que recuperen o tren hotel, o tren nocturno Barcelona. Si, sí, vale. señor. Ver, claro. Vale, tamén me gusta que Santiago tamén ten iniciativas Alternativas Para levar xente A, a capital de Galicia uh -huh. eh, Acaban de sacar unha iniciativa Que se chama Sendas de Santiago Que eh, consisten eh, A traer xente eh, A traer turismo familiar e de natureza uh -huh. É unha alternativa Dino Consello de Santiago Para descentralizar os fluxos turísticos Do centro histórico uh -huh. Parece que Santiago, evidentemente Parece verdade e é normal O reclamo é o, o casco histórico entón está ben, pero un pouco para o masificalo e para vender, para desinar as eh, o Santiago outras ocios, outras posibilidades, pois eh, acaban de eh, presentar esta, como digo, esta proposta, son oito rutas naturais de percorrido doado, accesible, mm -hmm. tanto para xente maior como para familias, de, de Santiago. Eh, por exemplo, algunadelas son as rutas do Río Sare o Río Sarela. Mm -hmm ou outra que a ascensión ao Monte Pedroso. Uh -huh. O sea que son rutiñas dos arredores, como que, en dira, contorna, ya uh -huh. que te metes na natureza, non son dificultosas, e, pois, bueno, é unha outra alternativa máis, outro o atractivo para eh, o turista que vai a Santiago. Moi ben, moi ben. Muy ben. Sí, sí. Eh, e tamén me gusta, pois, que hai iniciativas eh, que impliquen a nosa mocidade, para recuperar o Courel. Ah. Refirome a unha iniciativa eh, que tiveron o Concello de Folgoso, eh, veciños e veciñas de Vilar, uh -huh. eh, o Grupo GDR de Servilvento Rural, uh -huh. eh, Rivera Sacra Courel. Levaron eh, este día de atrás, o día do árbore, uh -huh. levaron alumnado do colexo, do Courel, a Vilar para plantar árbores. Eh, plantaron pois, árboles frutais e eh, eh, castiñeiros tamén coa axuda dos, dos profesores e dos veciños uh -huh. deste núcleo rural Como sabedes, Vilar eh, foi un dos máis afectados polos lúmer do pasado verán sí. e eh, ardeu prácticamente toda a aldea de Vilar, que seguramente conheces que é bueno, eh, eh, unha personalidade ali queridísima, moi coñecida é casi unha icona do, do courel Eh, vivía, creo que ele e outro veciño En Vilar todo ano eh, Perdeu, perdeu como a maioria de veciños Perderon a casa E sí, sí, sí. o museo que tiña era ali tamén Que era un punto de visita eh, Pois pues, eh, Moi interesante E eh, mm. eh, que bueno que Tristeceu a, a todo o mundo en total, en sale, si total, digo todo o mundo que o coñecía Evidentemente E mm -hmm. hai iniciativas para recuperarlo Pois pues esta iniciativa é eh, para recuperar O bosque a natureza de de Vilar. Uh -huh. e que os pequenos participen pois pues, de de estación, que parte uh -huh. moi moi interesante. Eh tanto. E os desgustame eh, dous, un a verdade que é unha, unha desgraza e unha coincidencia que tamén chama bastante a atención, eh, como é o canto se di que as cereixas coas grazas veñen a pares. Si. Sí. Ese eh, fostes fortes eh, coñecedores Dun accidente de de dun atropelo mm. nunha terraza en ah, en Si, sí. sí, sí. mm -hmm. Que un coche non sei como perdeu o control, e meteuse nun contra unha mesa dunha terraza dun bar mm -hmm. e atropelou a catro persoas que estaban xogando a partida. Si, sí, si. E sí, dous sí. delas morreron. Mm -hmm. que eran persoas eh xa maiores. Eran maiores, si, sí. especúlase que que foi un erro do condutor que non atinou ben das marchas, estás investigando, non? Pero unha sí. da das hipóteses é que igual, o querendo meter unha marcha, mete outra, eh. en vez de frear, acelerou e foi-se contra, contra a terraza. Pois, curiosamente, poucos días despois, <coughs> o, o 22, onten, uh -huh. na Merca, en Ourense, un coche tamén invadía a terraza dun de bar, deixando dous feridos. Sí. E un de certa gravidade. Uh -huh. E tamén se especula que puido ser confusión eh, a hora meter a marcha ou eh, arrincar o, o coche o, o conductor uh -huh. o xa que dúas desgrazas así casi casi seguidas eh, de similares características que, uh -huh. que bueno que, que dende aquí coidadiño, se xamos novos uh -huh. eh, adultos ou mayores eh, ao collero o coche eh, porque ainda que non vaya un pois evidentemente se un bebeu, non collelo por, su, por, por suposto, pero ainda non bebendo pois pues, co, coidadiño que por moito que moita experiencia que teñamos na conducción ás veces deixas esa marcha a posta sí. eh, a que non lle pasou tivo algún susto, non? xa mm -hmm. o sea que precaución, precaución e non hai que baixar a guarda en ningún momento no, no. Mm -hmm. e remato os disgustame co, con o conflito que está sendo noticia estes días dopo presunto trato de trato de favor a Monbus e Alsa, duas, como sabedes, duas empresas uh -huh. de transporte de autobuses é eh, moi coñecidas, non, non sei se son as máis potentes a nivel nacional, incluso. Uh -huh. eh, pero eso, estando que falar, porque o, <coughs> o BNG acusou á Xunta de trato de favor a estas empresas, Monbus uh -huh. e Alsa, despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordeara a Comisión Galega de Competencia incoar un expediente sancionador contra elas por presuntos indicios de poder repartirse o mercado o sea que claro. hai a presunción de que houve un complón entre elas mm. para repartirse o mercado e as empresas pequenas quedar claro. coas faragullas ou sin un patacón como se digo lugarmente sí. eh, o PSDG tamén como oposición pida xunta explicación no Parlamento tras esta presunta actuación negligente da comisión galega da competencia, un organismo que ten que velar porque a competencia se dea eh, como pues en, legal en, sí, eh, sí. Ser, sí, el baixo a legalidade, uh -huh. eh, eh, parece ser que eh, entenden, entenden, a oposición que o hai negligencia ou ou, ou fixeron a vista gorda, eh, colar, colaron colaron ese presunto amaño, uh -huh. compló entre estas dúas grandes empresas. Claro, piden uh -huh. piden así que se renove ese organismo por pensar que agora quedan un, un pouco en entredito uh -huh. eh, a súa imparcialidade uh -huh. eh, con este fallo do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Uh -huh. O no, sea no, que, bueno, no, no, neste caso no me gusta, a que lle vai gustar, claro. os abusos de poder, neste uh -huh. caso de poder empresarial, uh -huh. de que o o grande sí. como ao pequeno eh, ou lle, lle quite a comida ao pequeno eh, exactamente a Amañ maños sí. ¿no? presuntos a maños sí. <risas> eh, bueno, eso está... que denuncia a oposición sí. e eh, eh, queren que que bueno uh -huh. que haxa transparencia que se que, que ese, ese organismo como digo ou a comisión da competencia faga o traballo como ten que facer e que non se lle colen entre aspas este tipo de actuacións que perxudican os pequenos, e a libre competencia, evidentemente. Aí está, aí está. Remato, remato que nos quedan tres minutos, tranquilo. Como tú queiras, te Temos unha frase unha frase da libretiña pequena. sabeduría aquí comprimida en libretiñas pequenas. Oio o día que saia isto a luz. Eh, a veces coñeces esta Eh, coitos días dicíalle, dicíame unha amiga que lle dicía sempre, lle dicía o seu avó, "Ne unha man lava a outra." Hm. Mm. Te la oído. Si, sí, si. Sí. Te la oído, eh? Eh, cando aplicarías esa frase logo? Si. <risa> cando, cando te, equivocas un pouco, cando, cando unha trasnada e eh, ¿Eh? Bueno, <ríe> intentas <la bala> como <ríe> de xeito que non se coñeza tanto, o seu, algo, algo así, non? Algo, algo parecido. Xa <ríe> o sea, que vos vedelo do lado de, de un pouco taparse, non? Sí. Eh... sí, sí. De... Mm, agochar, de ayudarse, eh? agochar algo que... Agocharse para agochar algo, non? Eso, sí. Hm. Complicidade para para tapar algún desaguisado, ¿no? Eh, ver aí, por aí. alguna por ahí. tropelía. Sí, por ahí, por ahí. Uh -huh. Bueno, yo también o... por eso que habrá que investigar, yo uh -huh. también interpretaba como eh, acto de solidaridad, que sí, sí, sí. al final es por moi autónomos que nos creamos, sempre sí. necesitamos de algo ou de alguén. Y uh -huh. tanto, y tanto entón, que Sí, sí. Eh, unha man sola Sí, sabes. Ahora, as dúas, unha lava a outra. Exactamente. Pero cunha man xoa, como lavabas a man? Claro. Como a, Dice, como a refregas. Unha man lava a outra, e tamén non... Necesita e dúas lavan a cara. E as dúas lavan a cara, efectivamente. Entendeu-me Armando, o meu plantexamento. <risas> pois pues aí queda, unha frase... Sabia, che, sabia. Vou, vou deixar eu outra. A ver, veña, que teño en... aquí lápis. <risas> Entre pais sencillos, Non metas os fociños. <risa> Eu xabía <pri> con <risa> Bueno, tamén. Tamén vale. Eh, tamén vale, non? Tamén, claro. Non tamén metas vale. os fociños, non? Sí. Vale, queda apuntada xa, eh? O sea, xa queda pa imortalizada. E remato. Eh, destes consellos para no canto de dicir de a, a frase en castelán eh, buscar alternativa pa ...pa decir equivalente en galego... Uh -huh. ...a... ...coñecida... Eh, ser... ...eso es auga de borrajas... Sí. ...eso ha ido, ¿no? Sí, sí. Bueno. Pues en galego... Eh, ...podemos, eh, deberíamos decir... ...auga de castañas... ...auga de chirlas... Sí. ...auga de fregar... ...auga de ourizos o agua de bacallao... ...sabes... Eh... ...sí, dime... ...no me <ríe> lo meu dicen... ...auga de mexar... <ríe> Agua de mellar, bueno. Pois pues tamén, tamén, tamén podría valer. Eh, remato, outra tamén moi, moi conhecida, moi popular, uh -huh. cando non chegas a concluir algo, un proxecto, uh -huh. ou cando non finalizas, cando non rematas, uh -huh. dicimos, que en nada, non? Uh -huh. Pois, pues, en galego, podemos dicir, quedar en papel mollado, que tamén sí. en castelán é moi moi frecuente sí. quedar en papel mojado. Tamén outras alternativas, podemos dicir, quedar en letra morta, eh. Quedar en borralla, si. Sí. Quedar en fume ou quedar en foulda. Si, sí. eh, tanto que si. Sí. Sí, e nada, eh, rematamos aí, con tempo para para escoltar a ao pasos logo. Vale, que, Quedar quedar en borralla é moi feitiçero, é bonito. Si. Sí. Verdade, é que máis che gustou parece ser. Sí, sí, esa sí. que máis desto. Leu nada eh, que doren borraia, a borraia, ademais ten doble sentido, non sabe? Sí. Porque a borraia, porque a borraia serve para pa pintar tamén. <risa> tamén? Non sei como, alguén do que vos fa a crónica do da máscara ibérica. Aí non non podi, non pude A verdade é que foi un traballo un, un traballón enorme, eh, eh, Sergio, ou digo, teño ali amigos e eh, tal, eh, pero Xurxo de verdad que traballou fantástico, é eh, eh, unha participación e unha colaboración enorme. Recoméndogos no Galiza Confidencial, no apartado de opinión, mm -hmm. Mm -hmm. que eleva o título de Gese Aberto. Mm. Hai unha crónica da máscara ibérica da pasada fin de semana feita por eh Óscar Soutelo. Mm, mm. Igual vos lembrá esa ese rapaz que estivera anos atrás en en Agarimos de de e sí, sí. volveu a Santiago e fixe un libro sobre o entroido. Mm, sí, sí, sí, Con sí. ilustracións. Sí, sí, Seguro sí. que vos lembrades, que chamastele unha vez Sí si, sí, eh, e tamén Tenho a crónica, le estivo presente dous días Tenho unha crónica ben feiticeira tamén E o Sil tamén fixo un, un traballo extraordinario Ah, Sil, o sempre osil... Además, sí. Xa hora, xa yo, hora E un vídeo tamén moi mm. importante Tamén, de verdad bueno, pues, Tamén, te que... chamar un día a Carlos uh -huh. A ver, a ver si, si... Para que vos conte o... uh -huh. As andainas, uh -huh. aventuras e desventuras Do Sil Verdad, un gran medio de comunicación que, que bueno. Está, está tende... de que é unha maravilla que resista, que faga ese xornalismo que xa non se ve moito. Eh eh xornalismo de calle, non? De rúa, quer decirse que Que de rúa de, de rural, de sí, sí, sí, de, esto... de tradición de do proximidade eh, Ri de, de verdade eh, é que si sí, con moiitísimo esforzo sí. eh, eh, bueno pois pues que, que poucos profesionales levan adiante un traballo inmenso e eh, a unha documentación fora de serie da verdade é que sigue sí, eu sí. estou moi contento de verdad que sí que é unha cousa moi bonita moi bonita hai que felicitálo logicxamente bueno pois pues pues, eso veña veña, veña seguimos adiante moitísimas gracias por a túa participación eh, en ya. ya está ya todos los jueves que ven tal, tal, tal, muy tal, bien tal. Ven aperta. apertas está luego, Hasta luego. Adiós,